Стівен Кінг, Пітер Страуб, Талісман. Частина перша, розділ 4 Джек переходить. Один. «Так, тепер я готовий», – відповів Джек абсолютно спокійним голосом, а тоді зайшовся слізьми. «Кажи, Джеку, мандрівнику». Спіді опустив ключ і підійшов до хлопчика. «Кажи, синку, і заспокойся, заспокойся вже». Але Джек не міг заспокоїтися. Раптом усього навколо стало надто багато, надто, і лишалося або плакати, або зануритися у велику хвилю темряви, хвилю, яку не могла осяяти жодна золота іскра. Сльози пекли, але Джек відчував, що його об'є жах, якщо він не виплачеться. «Поплач, Джеку-мандрівнику». В спіді пригорнув хлопчика. Джек притулився гарячим запухлим обличчям до тонкої сорочки Спіді, вдихаючи його запах. Трохи old spice, трохи кориці, трохи книжок, яких дуже довго не брали з бібліотеки. Гарні запахи, затишні. Він обхопив руками Спіді. долоні намацали кістки на спині прибиральника. Вони були дуже близько до поверхні. Їх укривав лише тоненький шар шкіри. «Поплач, як тобі от того стане ліпше», – промовив чоловік. «Часом воно помагає. Спіді знає, як далеко ти був Джеку-мандрівнику, наскільки далеко ти підеш і як сильно ти втомився. Тож плач, коли тобі стане от того ліпше». Джек заледве розбирав почуті слова, тільки їхні звучання – миролюбне, заспокійливе. «Моя мати справді хвора», – урешті сказав Джек спідів груди. Гадаю, вона приїхала сюди, щоб бути подалі від давнього батькового ділового партнера, містера Моргана Слоута. Хлопчик добряче шмургнув носом, відпустив спіді, відступив від нього та витер запухлі очі долонями. Джек навіть здивувався, що не відчуває жодного збентеження. Раніше сльози викликали в нього огиду і сором. Це було майже як обмочити штани. Може, то через постійну суворість матері. Джек припускав, що частково, мабуть, так і є. Тонко сльозою Лілі Кавану не була. Але ж це не єдина причина, через яку вона приїхала сюди. Ні, сказав Джек, стишивши голос. Гадаю, вона приїхала сюди помирати. На останньому слові його голос не відчому пішов вгору і завищав неначе незмащений шарнір. Можливо. Спіді не відвертав від Джека очей. І, можливо, ти тут, щоб її врятувати. Її та іншу жінку, таку саму, як вона. Хто вона? – вимовив Джек терпкими губами. Він знав, хто. Не знав її імені, але знав, хто вона. Королева, – відповів Спіді. Її звуть Лаура де Лосіан. Вона королева території. Два. Допоможи мені, пробурмотів Спіді, подерж стареньку срібну леді під хвостом. Ти поведешся трохи завільно щодо леді, але, певен, вона не заперечуватиме, якщо ти допоможеш мені її на місце поставити. Ти її так називаєш, срібна леді? Агась. Спіді ощирився дюжиною зубів, верхніми та нижніми. Усі коні на каруселі мають імена. Хіба ж ти не знав цього? «Давай, хапайся, Джеку-мандрівнику!» Джек підсунув руки під дерев'яний хвіст білої кобили і стиснув пальці. З кректанням Спіді обхопив великими коричневими руками передні ноги леді. Разом вони перенесли дерев'яну лошицю до обертальної платформи каруселі. Штир стирчав унизу, виблизькоючи мастилом «Квакер-стейт». «Трохи лівіше!» – прохрипів Спіді. «Ага! Тепер опусти її, Джеку-мандрівнику!» «Опусти її долу? Чудово!» Вони вструмили штирі та відступили. Джек хекав, а Спіді щирився, хрипко відсапуючись. Спіді витер долоною під і збрів, і усміхнувся хлопчику. «Боже, правий, ну хіба ми не круті?» «Ну, раз ви так кажете?» – усміхнувся Джек. «Кажу, о так!» Спіді потягнувся до задньої кишені та витяг звідти темно-зелену пляшку. Він відкрутив закривку, ковтнув. мить Джек відчув дивну впевненість, він може бачити крізь Спіді. Чоловік ставав прозорим, ефемерним, наче один із привидів у серіалі «Топер», що крутили на одній з індістанцій в Лос-Анджелесі. Спіді зникав. «Зникав?» – міркував Джек. «Чи переходив в інше місце?» Але це була ще одна ідіотська думка. Вона не мала жодного сенсу. Тоді Спіді знову став таким же чітким, як і раніше. Очі просто зіграли з Джеком злий жарт. Митєва ні, неправда, на якусь мить його майже не стало тут. Галюцинація. Спіді уважно подивився на нього, явно вирішив простягнути пляшку Джеку, тоді ледь помітно захитав головою, закрутив закривку, і баклажка ковзнула у задню кишеню. Він повернувся до огляду срібної леді, яка знову стала на своє місце на каруселі. Тепер залишалося тільки надійно закріпити її болтами. Чоловік усміхався. «Ми круті, найкрутіші, Джек командрівнику!» «Усі вони мають імена», – промовив Спіді, повільно обходячи навколо обертальної платформи каруселі. Його кроки гучно відлунювали у величезній будівлі. Зверху, в затінку перехрещених балок, тихо перемовлялися сільські ластівки. Джек ішов за спіді. «Срібна леді – північ, а ось цей чалий – скаут, а ось цю кобилку звуть прудконога Еллі». Спіді відкинув голову та заспівав, дивуючи ластівок, що окружляли навколо. Спід з вогнем кохання гралась, і Білл Мартін її вбив. Розкажу, що сталося. Гай-гай. Поглянь, як вони літають. Він зареготав, але коли повернувся до Джека, то знову посерйознішав. Ти ж хочеш спробувати врятувати життя своєї матері Джеку? Її та тої іншої жінки, про яку я тобі розповідав? Я... Не знаю, як, хотів він сказати, але голос усередині нього, голос, що прийшов з тої раніше замкненої кімнати, з якої вранці виринула згадка про двох чоловіків, що намагалися його викрасти, владно зріс. «Ти чудово все знаєш. Тобі, можливо, для початку знадобиться спіді, але ти все знаєш, Джеку. Знаєш». Він гарно знав цей голос. Це був голос його батька. «Я спробую, якщо ви розкажете мені, як». Голос хлопчика звучав нерівномірно. То вищав, то нищав. Спіді пройшов залою до дальньої стіни, великою заокругленою, складеною з дерев'яних колодочок, на яких було намальовано примітивно, але з дикою енергією, коней, що кудись мчали. Джекові стіна нагадувала опущену кришку батькового секретера. Того секретера, згадав Джек, що стояв у кабінеті Моргана Слоута, коли вони з матір'ю були там востаннє. Ця думка спричинила напад витонченого, невиразного гніву. В спіді дістав величезне кільце з ключами. Він перебирав їх, геть занурившись у власні думки. Потім знайшов потрібний і вставив його в навісний замок. Витягнув вушко з гнізда, клацнув ним та вкинув замок у нагрудну кишеню. Чоловік відштовхнув стіну в бік по рейках. Чарівно яскраве сонячне світло хлюпнуло всередину, примушуючи Джека мружитися. Відблиски води м'яко затанцювали постелі. Вони зі спіді дивилися на неймовірний океанічний краєвид, що простягався перед наїзниками каруселі з дивосвіду Аркадії щоразу, коли срібна леді, північ та скаут несли їх повсхідний бік круглої будівлі, у якій стояла карусель. Легкий океанічний бриз здухнув волосся з джекового лоба. «Краще, щоб було вдосталь сонячного світла, якщо ми хочемо про це говорити», – сказав спіді. «Ну жбо, іди сюди, джеку мандрівнику, і я розкажу тобі все, що зможу. Хай і не все, що знаю, і хай Бог милує дізнатися тобі коли-небудь усе». Три Спіді говорив лагідним голосом, таким м'яким і заспокійливим, що він був для Джека, наче добре вичинена шкіра. Джек слухав, часом супився, часом витріщався. «Пам'ятаєш ті штуки, які ти називаєш дивовиддям?» Джек кивнув. «Ці штуки не сни, Джеку-мандрівнику, ані денні, ані нічні. Тимі, місце реальне, або принаймні доволі реальне». Багато в чому відрізняється від цього, але реальне. В спіді, моя мама каже зараз це не має жодного значення. Вона не знає про території. Хоча в якомусь сенсі вона таки і про них знає. Бо твій таточко, він знав, і той інший чоловік. Морган Слоут. Ага, гадаю, він знав також. Потім Спіді таємниче додав. «І я знаю, хто він там». «Хто ж, як не я?» «Хто?» «На картині у твоїй комірчині не Африка». «Не Африка». «Не брешеш?» «Не брешу». «І мій батько бував у тих місцях?» – спитав хлопчик, але в душі вже знав відповідь. «Відповідь, яка кидала світло на стільки речей, що не могла бути неправдою». Але правда то була чи ні, а Джек ще не знав, наскільки в усе це вірити. Магічні землі, хворі королеви – це вселяло в нього тривогу. Вселяло тривогу за власний здоровий глузд. Чи ж мати не повторювала йому знову і знову, коли він був маленьким, що він не повинен плутати дивовиддя з тим, що по-справжньому справжнє? Вона була дуже суворою щодо цього та трохи лякала Джека. Можливо, гадав він тепер, вона й сама боялася. Чи могла вона так довго жити з батьком Джека і нічого не знати? Джек так не вважав. Можливо, міркував він, вона знала небагато. Саме достатньо, щоб боятися. Збожеволіти. Ось про це вона завжди казала. Люди, які не відчувають різниці між вигадками та дійсністю, божеволюють. Але його батько завжди знав іншу правду, хіба ні? Так. Він та Морган Слоут. У них є магія, так само, як у нас є фізика, правильно? Твій батько частенько там бував, так? І той інший. Гроут. Слоут. Агась, він. Він також бував там. От тільки твій татко Джеку, він приходив туди, щоб спостерігати та вивчати а той інший приходив, аби поживитися. «Морган Слоуд убив мого дядька Томі?» – запитав Джек. «Знать нічого не знаю. Слухай сюди, Джеку, мандрівнику, бо часу у нас катма. Якщо ти певен, ніби той тип Слоуд наміряється тута об'явитися?» «Судячи з голосу, він аж казиться з люті», – сказав Джек. Лише думка, що дядько Морган може з'явитися в Аркадія Біч, змусила його нервувати. Тоді часу мало, як ніколи, бо, можливо, він не сильно побиватиметься, коли твоя мати помре. А його двійник, певен, сподівається, що королева Лаура помре. Двійник? У цьому світі є люди, які мають близнюків на територіях, сказав Спіді. Небагато, оскільки там значно менше людей, ніж тут. Може, навіть одна на сто тисяч. Але двійникам подорожувати туди й назад значно легше. «Ця королева, вона... Моя мама, її двійник?» «Так, схоже на те». «Але моя мама ніколи...» «Ні, вона не подорожувала, не було потреби». «А в мого батька був двійник?» «Так, насправді був. Чудова людина». Джек облизнув губи. «Що за божевільна розмова? Двійники і території...» Коли мій батько помер тут, його двійник помер там? Еге ж, не одразу тої ж миті, але дуже швидко. Спіді. Що? А в мене є двійник на територіях. Спіді глянув на хлопчика з такою серйозністю, що Джек відчув, як спину облило холодом. Ні, синку, ти є тільки один. І цей тип, Смоут. Слоут. Джек злегка всміхнувся. Отож, неважливо, він знає про це. Це одна з причин, чому він скоро прибуде сюди. І одна з причин, чому ти маєш рухати звідси. «Що?» – вибухнув Джек. «Що корисного я можу зробити, якщо це рак? Якщо це рак, а вона тут, а не в якійсь лікарні, це означає, що шансів немає. Якщо вона тут, це означає...» Сльози підступили знову, але він рішуче їх поборов. Це означає, що їй кінець. Їй кінець. Так, ось іще одна правда, яку знало його серце. Правда про її швидку втрату ваги, правда про коричневі тіні під очима. Їй крах. Господи, будь ласка, аго, будь ласка, боже, гей, вона ж моя мама. Я маю на увазі, закінчив він хриплим голосом, яка може бути користь із країни дивовиддя? «Гадаю, ми вже з тобою достатньо наляскалися язиками», – сказав Спіді. «Джеку, мандрівнику, просто повіру це. Я б ніколи не казав тобі кудись іти, якби ти не міг зробити щось хороше». «Але...» «Тихо, Джеку, мандрівнику. Нема сенсу говорити, поки я не покажу тобі, про що я. Діла не буде. Ходімо». Спіді поклав руки Джекові на плечі та повів його навколо каруселі. Вони вийшли крізь двері і побрели однією з алеї пустельного парку розваг. Зліва від них стояло приміщення атракціону Демонічне авто», уже замкнене на всі замки та з позабиваними вікнами. Праворуч від них стояло декілька будок. Накинь і виграй, класна піца з пірса, пончики хлоп'ята, дрібнокаліберний стрілецький тир, також позабивані. Вицвілі дикі тварини мчали через дошки, леви, тигри, ведмеді тощо. Вони вийшли на широку головну вулицю, що називалася Променад-Авеню. Можливо, імітація Атлантик-Сіті. Хоч дивосвіт Аркадії і мав пірс, але справжнього променаду в ньому не було. Тепер будівля з гральними автоматами стояла за сотню ярдів зліва, а арка, що була входом у дивосвіт Аркадії, була за 200 ярдів праворуч. Джек чув розмірений важкий гуркіт прибою та поодинокі крики чаюк. Хлопчик поглянув на Спіді, збираючись запитати в нього, що тепер, що далі? Усе по-справжньому чи то лише жорстокий жарт? Але натомість промовчав. Спіді простягнув йому пляшку із зеленого скла. «Це...» – почав Джекі. «Бери», – сказав Спіді. Багатьом із тих, хто йде туди, не потрібно нічого такого, але ж ти давно там не був, так, Джекі? Не був. Коли він востаннє заплющував очі в цьому світі, а розплющував їх у магічному дивовидді, краї з багатими насиченими запахами та глибоким прозорим небом? Минулого року? Ні, ще раніше. У Каліфорнії, по смерті батька. Тоді йому було... Очі Джека розширилися. «Дев'ять років?» «Так давно? Три роки тому?» Було страшно замислюватися над тим, як легко та спокійно ці видіння, часом приємні, часом похмуро тривожні, просто вислизнули в нікуди, наче значна частина його уяви померла, безболісно не сповістивши його про свій відхід. Він швидко взяв пляшку з рук спіді, мало не впустив її. Його охопила легка паніка. Деякі здивовить тривожили, так, і мамині чітко озвучені застереження не змішувати реальність і вигадки. Іншими словами, не втрачай глузду, друзяко, Джекі Гаразд. Звісно, трохи лякали, але зараз він збагнув, що зрештою не хотів втрачати той світ. Він глянув в очі Спіді та подумав, він і про це також знає, знає все, про що я тільки не подумаю. Хто ти, Спіді? Якщо ти довго там не бував, можеш забути, як потрапити туди за власним бажанням. Спіді кивнув на пляшку. Ось тому я й даю тобі цей магічний сік. Ця штука особлива. Останню фразу Спіді вимовив мало не побожним тоном Вона звідти, з територій? Нє, а, трішки магії є навіть тут, Джеку мандрівнику. Небагато, але є. Цей магічний сік прибув із Каліфорнії. Джек із сумнівом поглянув на Спід. Ну ж бо, сьорбне крапельку, і ми дізнаємося, чи не помандруєш ти. Спіді ощирився. Коли напитися цього вдосталь, то опинишся де тільки забажаєш, ти зараз дивися на того, хто знає. Господи, Спіді, але йому раптом стало трохи страшно. Рот пересох. Сонце, здавалося, світило надто яскраво, і він відчував, як у скронях стугонить пульс. Під язиком з'явився мідний присмак, і Джек подумав, ось яким на смак буде магічний сік, жахливим. «Якщо злякаєшся і захочеш повернутися, сьорбни ще раз», – сказав Спіді. «Вона перенесеться зі мною? Пляшка? Ви обіцяєте?» Думка, що він може застрягти у містичному світі в той час, як його мама хворіє, а Слоу діймає її, була жахливою. «Я обіцяю». «Добре». Джек підніс пляшку до губ. Тоді на мить опустив руку. Запах був огидним, гострим і гірким. «Я не хочу», – прошепотів хлопчик. Лестер Паркер подивився на Джека, губи його всміхалися, але навіть натяку на усмішку в очах не було. Тільки суворість. Немилосердна. Жахна. Джеку згадалися чорні очі. Око чайки, око виру. Його охопив жах. Він простягнув пляшку з-піді. «Можете забрати її назад?» – запитав він, і голос його обернувся на безсилий шепіт. «Будь ласка». Спіді не відповів. Він не нагадав Джекові, що його мати вмирає, чи що сюди їде Слоут. Він не назвав Джека боягузом. Хоча хлопчик ще ніколи в житті не почувався більшим боягузом, ніж тепер. Навіть коли він у літньому таборі Акомак відступив від вишки для стрибків у воду та діти зашикали на нього, було легше. Спіді просто відвернувся від нього та засвистів на хмари. Тепер до ожаху приєдналася самотність, що проймала його безсиллям. Спіді відвернувся від нього. Спіді стояв до нього спиною. «Добре», – раптом промовив Джек. «Якщо, на вашу думку, я маю зробити саме це?» Він ще раз підняв пляшку і, не давши собі ані секунди на роздуми, ковтнув. Смак виявився ще гіршим, аніж він очікував. Джек раніше куштував вино, воно йому навіть трохи подобалося, особливо біле-сухе, яке подавали його матері до Камбели, Снепера, Риби-меча. А Сік трохи нагадував вино, проте разом із тим він був якоюсь жорстокою насмішкою над усіма винами, які він коли-небудь куштував. Смак був різким, солодкавим і з гниллю, зовсім не пахло живим виноградом, а радше мертвим, якому і жилося не надто добре. Коли його заповнився цим солодко-слизьким смаком, Джек по-справжньому побачив той виноград. Тьмяний, запилений, товстий, гидотний, він повз заштукатуреною стіною під густим, схожим на сироп сонячним світлом, у тиші, яку в годи руйнувало защання сотень мух. Хлопчик ковтнув, і вогонь зазміївся вниз до шлунка. Джек замружився, схорчив гримасу, горлянка погрожувала вивернутися назовні. Він не виблював, хоча був певен, що якби таки поснідав, то це неминуче трапилося б. «Спіді!» Джек розплющив очі, і наступне слово застрягло в горлі. Він забув, що його нудило від цієї огидної пародії на вино. Він забув про матір, про дядька Моргана, про батька та майже про все на світі. «Спіді зник!» «Привітна арка американських гірок зникла!» променада давеню зникла. Він тепер був у якомусь іншому місці. Він був на територіях. прошепотів Джек. Усім тілом прокотилася дивна комбінація жаху та радощів. Він відчув, як на потилиці волосся стало дибке, відчував, як збентежений усміх розтягував кутики вуст. Спіді, я тут. Боже правий, я тут, на територіях я. Але захват полонив його. Він затулив рота долонею і повільно обернувся навколо власної вісі, оглядаючи місцину, до якої його переніс магічний сік Спіді.